Якби вважати, що слова, які ми читаємо в кінці правил митрополита Кирила, ми чули, що в околицях Новгороду ведуть молодих до води, і ми забороняємо це, не є пізнішою вставкою. Розділ одинадцятий. Здіймання намітки з молодої. Частування медом. Урочисті запросини тещі. Молодий ховається. Перезва. Весільна оргія. Танці та співи. Сороміцькі пісні. Права всіх мужчин роду на молоду. Звичай молотити жито. Перезивки. Після повороту додому молодих запрошують за стіл. Перед обідом або після обіду переводять церемонію відому на Україні під назвою «Підгулювання молодої», цебто її звеселення. Свекор довгою палицею здіймає з неї серпанок, що ним була покрита її голова в церкві. Він тричі помахує цим серпанком над головами всіх присутніх, а потім кладе його на велику піч, яка завжди є у великій хаті у всіх українських селян. Після того приданки, тобто замужні жінки, що беруть участь у всіх весільних обрядах, які відбуваються після прийняття молодих у хаті молодого, співають «Де ж ти, Мар'я, родилася? Де ти чарів навчилася?» З мене чари всі готові. Біле личко, чорні брови. Запис Чубинського. На Полтавщині Свекор бере палицю, нібито рушницю, і вдає, що цілиться в невістку. Гості питають його, чи він вміє добре стріляти. Він відповідає позитивно, і вдаючи, що кінцем палиці хоче досягти молодої, розбиває шибку у вікні що біля нього сидить молода. Присутні висловлюють сумнів щодо його зручності. Тоді він, щоб направити свою помилку, кінцем палиці здіймає серпанок з молодої та віддає його своїй жінці. У Боришполі, на Полтавщині, роль мисливця грає дружко. Ану, чи поможе мені Бог цю лисицю встрелити!» каже він, удаючи, що націлюється своєю нібито рушницею на молоду, а потім здіймає з неї палицею серпанок, тричі помахає ним над головами молодих і віддає його свекрусі. В описі шлюбу в 18 столітті знаходимо доказ того, що все це виконував тоді батько молодої, запитавши спершу молодої, чи вона не сліпа. Щоб з'ясувати собі значення цього звичаю, який явно ідентичний зі звичаєм розбуливання здіймання серпанку у болгар, у них серпанок молодої здіймають «девері» – бояре українського весілля. А при тому в болгар серпанок має бути потім закинутий в кущі, бо ж вся ця церемонія відбувається в садку. Треба зазначити істотню різницю, що існує між покриванням голови молодої, для того служить звичайне головне покриття молодиці, та ритуальним її покриванням шлюбним серпанком. Звичайно, ці дві речі змішують і роблять це однаково щиро і саме українське весілля і українські етнографи-дослідники. Дуже можливо, що вкриття молодиці і весільний серпанок принципіально було те саме. Одно й друге були ритуальними аксесуарами весільної церемонії. Так само обидві річі могли походити з того самого джерела, що його можна було б відшукати у хмарах, як то роблять ріжні міфологічні гіпотези але ми маємо до них дуже мало нахилу, бо занадто вже вони туманами повиті. Але явна річ, що